për të kryer një rit të për të rëndësishëm, të për të rëndësishëm në jetën e tyre, adhurohim jetës. Por ne, si mund të përfitojmë nga ky udhtim? Ne që nuk udhituam, ne që nuk kemi pjesë e këtij udhtimi. Edhe pse besojmë 880 lutje, do të bashkangjiten lutjet e milionave simtarëve të tjerë, shpresojmë edhe ne pjesë aty lutjeve ku të na kujtojnë ata me lutje. Po ne a mund të kemi të këtyre lutjeve për të përfituar nga ky rit? Që ti më thonte përsëri me hoxhën ton për të biseduar këtë temë. Hoxh mirëserveta. Allah Mirësëllit. të ndroft. Që ti Allah të shpëlefte ndroftë ti. Nga një sezon në një sezon tham. Flladët e kllusit më thë na vijnë herë pas here. 800 vjet kosovarët drejtuan tokës së shenjtë. Që ndatuar para çaditësh. E dreituar për të kryer rritin e jetës. Riti Hajj.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 Nëse kurse si ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Zoti xhela xhelalihu do të thotë dërgon freski të kohë pas kohshme, andaj mundohuni që të prekeni vazhdimisht nga këtë freski. Dhe këtë freski do të jetë një lloj simbolike që të përfrihemi në mëshirën e Allahut të O Xhel. Freski që do të na gjenden këtë botë nga vëpat e shumta të sprovave, të stresave, fatkeqësive të ndeshme në këtë botë. Megjithashtu vëpat e shumta temperatura e lartë e dënimeve të, të ndërmë që njeriu do të ketë rras tisha, edhe pasojë që të mbyll sytë, të dalë nga kebot, por edhe pas çti hap sytë edhe të ngjollë në botë. Vazhdimisht, do thot flladi dhe freskia që e ka përveton kët botë do të jetë një shokërues tepër i nevojshëm për të. Është sigurisht që përmbahen vlojë ndëruar, do thot ende jemi me kujtime të freskëta nga muaji Ramazan dhe janë në vijë tash një musafir tjetër. Me drejtë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 te jeti qartë, një fakt i pa mohushum, se muslimanët din të reorganizohen, muslimanët din të bashkohen, muslimanët din të duhen, muslimanë din të jenë të barabart ndër me dveti, të flakin më spajtimet e tyre, të flakin do të divergjensat që i kanë me zveti, po mëndet të naturës e përqarës, që ka divergjensat e dalime që në betën ato dhe nuk dëmtojnë, të bashkuar të gjithë dhe të jetuar të gjithë drejt një sht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 Në sikur që janë bashkuar ata atje me një moto, me një qëllim, edhe ne këtu të bashkohemi me këtë moto dhe me këtë qëllim. Atë shikojmë këto pjesa. Si sa më thën ata e ndjejnë. E shohin ngjyra të ndryshme, kome të ndryshme, rrace të ndryshme, e mbashkuar të gjithë për një qëllim, duan këndin e kryqëz tyre. Të si neve timi pjesë e kësaj. Si nëm thën që jemi këtu tani të përjetojmë të njëjtën ndjenjë. ë e nga Mersi Allahu te gjithë është se Zoti Gjale Gjelaluhu do të thotë nuk ka bër asnjë ibadat që nga të gjitha anët të jetë vetëm për një grup caktuar njerëzash. Po, mund të jenë pjesëmarrës në krye ndihmë diçka të tjera. Mirë, po aspektet e atij aty ndihmë domosdoshmë do të hapin mundësi që edhe të tjerët që nuk kanë pas mundësinë e pjesëmarrjes së drejtë për drejtë edhe ata të marrin pjesë në aspekte të ndryshme. Për shembull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 mund të nisë muajt pak a shumë 3, 4 ditë sot, më 4-5 ditë시 bie. Kështu fend. që të gjithë janë 5 mars në kët. Të ne ndim kët. Mos të më anë mambotës përgatiten tash që ta shfrytëzojnë në maksimum kët 10 ditë të bekuar të madh që më vërtet kanë orë për të vleratësuar të shumta në Kur'an dhe në Sunet në pejgamberin e shoqërim deri në atmos, saqë so dietarët e kanë krahasuar me 10 ditë në fund të muajit Ramazan. Dhe disa preditorë kanë arritur tek një, po them kështu, tek një kompromis. Apo mes dy kanë thënë natët e 10 ditëve të fundit janë më të mira dhe disu vonë të Ramazanit, janë më të mira se 10 ditë i parë i Dhulhijës, natët. Natët. Për shkak si gazetik i minutën e në katrit. Nëse 10 ditë i Dhulhijës është më i mirë, dita. Si dita. Uh -huh. se, se 10 ditë i fundit i Ramazanit, për shkak se në 10 ditën e parë të Dhulhijës është Arafati. Andaj na bashkën kjo. Nëse qoftë ti nuk je në çopë, vërditshin kuptimin kohort për fim. Dhe do të do të mos të më tash përgatit të ti më i zellshëm në adhurim, më aktiv në lezimin e Kuranit, më i kujdesshëm nga mëkatet dhe tashmë po na ofrohet një agjent e përbashkët e preokupimeve, një agjent e përbashkët e angazhimeve, një agjent e përbashkët e brengave, por edhe dëshirave të çejve dhe, dhe gëzimeve apo se përshkojmë me një adhërim drejt një feste të madhe që është kurban bajrami. A ne mënej se gjitha këtu simbolizojnë një unitet, një bashkim, i cilë nëmë kuptën bashkimi në kohë dhe vend ata që kanë shkuar, për da që kanë metër, në qofë se në vend nuk kanë mundi të të të të të bashkuar, dhe kërë nuk më mdullë asë një herë që gjithë të të të të të bashkuar në vend, s'paku në bashkuan aspekti kohore dhe kërës të ndihër,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 Ase nuk është vetëm nuk lëj, me, në këtë lloj bindjes, domethënë të bashkohet me ymetin e madh në këtë lloj adhurime. Pikris këto është me duhetit Allahu sublih, kjo kjo kjo është një një vërtetje në kuptim pozitiv shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Ë ka ka në disa transmetime edhe pse disa gjeitorët e kontestojnë këtë saksinë e këtij versioni, por ka në disa transmetime se një njeri ka thënë Muhammed sallallahu alaihi dhe sallam, ai dërgoi rëllahu, unë shumë kam frikë, disi nuk e dini veten e hat, duke se nuk kan përkrohet mjaftueshëm.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 të gjithë me brengën e njejtë si kur që jemi një këtu. Pse i ka shkuar atë atë atë, haqilirët? Se nuk ka shkuar, nuk është aju thimë turistikë, nga se ka, po thëmë, me qindra vende në botë, më të bukra, më, më atraktive, më piktoreske, se sot mekja, të edinë shumë bukër, mekja s'ka bukëri. Nuk ka bukëri, është të tëra me gurë, me shkëmbinë, s'ka atë i qka. Ata qëka të në të një të të të të Kovën e Dubaj është aty ma afara, po, më afër, po do të ishmë më më të shkruen në Dubaj për tek ti, në jo Mekë. Andaj këta njerëz kanë skuperën e breng. Dajë breng na bashkon bashkë me ta. Na bën që jemi një umat, që ndjemi se nuk jemi vetë. C'nash brenga jote? Brenga jote se ta fash në moznë ku, po da ti që këshkuati është njëjtë. C'në brenga jote? Ti fole Allah gjinojt, po ata ndanë fa ndalin për këtë çështi. C'në brenga jote? Që të jemi mëafër Allahu utazojet, po ata kanë kët breng. Andaj as një breng e cila mund shkaktoj tek ti ndonjë lloj vetmie, panike, ngarkese apo nuk mund të qendron, as një breng nuk mund të qendron për ballë haxhit. I rën me haxh të gjitha. E ti ti ti bashk me me, me një grup mos njerëzish e mos doston nëse këtë kuptim e barti më pas tek banorët e qytetit. Është kundë kongrit. Si kanë tokë, sot njerëz ko. Që 1940 e 33 vite të plota apo dhe njerzit e ndjekën Muhammedin sallallahu alaihi wasallam sikurse ka thënë Allah Allahu xhallahu ala jetu në ka të vinjë apo të hipur në mjetat të tuas në këmb të vinjë sikurse ka thënë Allahu xhallahu ala min kulli fajin amiq apo nga çdo nga çdo bregore dhe fush madje nga çdo vend i largët i thel, ati nështë, si kur që përme në i thel në jug, i thel në veri, i thel në gjunglet e Afrikët, nga të gjithë anët njerëzit të drejtuar me një qëllim. Allaj nuk kanë shkuar në meke, po thëllat në rajin kolektiv, mund këtë përrashtime me qëllime të ullëta, po së duha të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t që ata tjetër. A nuk e kanë ndjenë që nuk jemi më vetmuar? E mos thua se pas e nderuar se Allahu xhe lalahu në vardi imzi si dërgon melajet e tij përkras për neve. Përkras për neve. Sikur si thot Muhammed sallallahu alaihi wasallam se në qjell është një shtëpi sikur se Çab jam tok, quhet Beitul Ma'mur. Ma Beitul Ma'mur. Ma Shikoj, aminë ni ffora kë. Beitul Ma'mur do të thotë shtëpi e ndërtuar me adhurim. Aty nuk bëhet asgjë, nuk ha at bukën, nuk pihet, nuk rrihet, nuk nuk bisedon asgjë. Vetëm adhurim te Allahu tasjjal. Me çfarë adhurimi? Ai është në drejtim të çapës, në qjellë lart. A diçfarë do të thosë? Ka një hadith pejgamberis asoj çdo ditë lëndëruar. Çdo ditë. Apo hyn nga 70.000 melek. Çdo ditë. Çdo ditë hyn nga 70.000 melek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 i thënë nuk bashkohet për një orë, apo për është bashkuar për një udhëtim jetësor. I bashkuar në koncepte, një. i bashkuar në drejtim, në orientim, i bashkuar në besim, i bashkuar në brenga, një. i bashkon gëzimin dhe i bashkon pikëllimin. Në gjitha këto flokën, të gjitha tendencat e shejtanit për të na bënë vezvese, se i lmi vet, nuk do ta çesh larg, nuk do të shkosh larg. Kështu edhe shejtani ka bërë edhe të parë kështu. Mëjdje, na kujtohet neve në për xhamia tona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 goditse përbol vezvesve të shejtanit që dëshiron të të izolon. Izolime është i nëzikshëm. Andaj, në e thejmë këtë izolim, në e thejmë këtë murë të, të, të izolimi që dëshiron të në rëthëmë të, të shejtanit, për të në godit me letë, e thejmë, në në nëndryshme, tashmë ka arrasit të godasime me haqin, me atë që ndodhë atje. Edhe me atë që ndodhëm tuk, por edhe me atë që ndodhë me Duk, me, e martë të ndjenjë që s'jemi vetëm. Hadji, a është vetëm përmetin ton dhe e minnet të vequar me të adhurim ka që më dështor apo edhe metet e tjera e kam pasur të rritë? Edhe kjo, kjo pyjtë e i shërben për gjithës që ishën maherët. Nuk e i vetëmuar asët në do të të e, në kohën të ndë, po asët në kohër të kaluarë. Adhide që e të, të rëzmetan Bukhari unë e sahihun e ti Hadithi i gjatë i gjabirit, radiallahu ta'ala anhu, i cilifletë për uthimin e Muhammedit sallallahu sallam, uthimin e, e parët të vetëm, të fundit, që i dërguar i Alehi sallallahu sallam e kishtë nga medinja për në meke, me qëllim të kryrës të haqit. Ase si kërë që është të dikshme, Muhammed i sallallahu sallam një haqit ka për vetëm. Në vitin, dhe të të të një vit para hajit, vitin të të të të të të të të të të të të të të t Dëshrej që shkan të bën haqin, mirë po, u angazhua me fiset dhe delegacion të arabe që pranën islamin. Dhe këta e radhe e anullesh ku anë haq përshka këtë dobiës dhe interesit kolektiv. Dhe, pas që ishte pregativit karawanin për të njësur, nuk e anullesh dhe timin të tërsesht, por aju të rraq dhe e bëri u dhec të karawan të Ebu Bekrin. Dhe kjo është i grupi parë që bën haq, sikur që i si këshë mësu Muhammedi s.a.s çiftet nafsum ta ban i dërguari alaihi salatu selam haxhin dhe u b haji edhe u kujtrua lamtumerës do thot për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në këto thim Jabir tregon gjëra të ndryshme shumë interesante që kanë ndodhur gjat udhimit afër një mujor të Muhamedit asum Gamedinia për në Mekë. Gjërat të ndryshme. Ne do kemi shumë prej tyre. Ti ndodhi kjo, kësaj ndodhi kjo, sytë të këtë për në Mekë ka të njëjtë gjoksë. Një ndër këto gjëra interesante u kujtruar është edhe Mohamedi, sasëm të gjabiz, duke dhejër tha, në këtë vend, po po në këtë vend, po thuaj se po e shabë lanë të musën, alesam. Duke përshruar formët ti në deve, marad, i nisër, ka i nisër. I nisër, për atje, ka ja nisë haqiderës shqiptarë. Pas ta i mënaton, tha, keni era echi Salih, salihu, alesam, mishan nga lërgë, i pluhrosur, ish nisë për për qabë, për haqë. Pas ta tha, keni era echi, junus i i njësër me po pletik, grumbull, duke shkuar për në, në haqë. Mëftuazin për Ibrahimi a.s. që të di, endërtaj, dhe lutja Allah në gjellë u Allah, edina me nasi kena, o të bërë alena, o asë dhët i madnua, na e ndërtu më qapër, na mësa ta qëfar të bëjmë këtu, dhe Allah e mësa Ibrahimi a.s. dhe atoj Ibrahimi a.s. me atoj dhe primë më betëm bazë edhe për Muhammedin sër Allahu a.s. andaj n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 Kjo është kjo është e mrekullueshme që e bën këtu më të madh. Ne jemi mirësi e njerëzimit. Ne jemi mshira e njerëzimit për ta. Sigurisht që xhai Muhammedi sasa mshir për njerëzimin. Të gjithë bashkuar në llogën Labayk Allahu ma Labayk. Kush i ka ftuar atje? Nuk shkoim për shkak se i ka ftuar kryetari. A pse si ka ftuar në pasnik i madh? As nuk shkoim për as ditën. Por që nga fillimi nisën Labayk Allahu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 As kush nuk nuk thratë ndryshet. As kush nuk përgjigjet ndryshet. Për kunder dalime që mund t'i kjenë, edhe në përkacit partive, edhe në gjuh, edhe nga shqiptarët, dy me shqiptarët që shkujnë apo, i unifikanë lebek, Allah me lebek. Sa ka interesa këtu t'mlaja, komptarët nuk mund t'i bërkujnë. Në betin endet përqarë. Ma di nga njerë pësën vendi, pësën populli, pësa ta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 Nëse ose fillojmë të përgjigjemi ndonjë tjetër, për shembull të përgjigjemi epshevëtona, do të përçojmë menjëherë. Nëse kemi 100ra epshe. Nëse fillojmë të përgjigjemi për shembull kërkesave të një e, qarku të caktuar, çfarëdo qoftai, partiak apo çdo gjë, do të përçojmë. Vetëm kur thënim lebeik Allahu akbar le ne bashkohemi. Vetëm atë. Dhe kjo është mesazh që ne duhet ta ta ta marrim këto. Kë, duke filluar edhe nga vetja jonë na individualisht, s'u so mund të mi të shka për dërdhur. Gase, pasi e qenë caktuar, ndëgjojmë kët. Pasë ndëgjojmë kët, pas sa atë. Dhe na turi do të, të, të na ikë nga nga nga nga nga, nga, nga, nga kësa e madhe. të shka për dërdhur atje, stresi. I themi mbledhu. Mbledhu, mbranda çanjë sënde. Dhe një qelizë mi duke thënë ti o zot po përjia. Ka vendos vetëm ti me të ndëgjozot. Çfar thua ti?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 i herami, apo? edhe në gjyra ti, edhe materialet ti, edhe mënyre më bështilës, të gjitha këto, të gjitha këto, dhe të rëmesht të shpijen, rëmesh të, të mëndësh për dheke. A të fillon, kuptimi? A të fillon. Qëtë njën? Ashtu sikë po. Sikur të zhveshen ty, apo? nuk lejojët madje, as tështë e brendshme të këtë zhveshen. Nuk lejojët. Andaj, kjo shenja parë, shikar bire demit, që Një ksipar, një në patsi po, në patë postë. Kjo është. Në qjesë më leo në ku do afto të ta them më shkëtuar një rast, një bab ka qenë i mençur. Dhe ka tharë se bëjt e ti shumë më dhën më së dunjes. Kado është në mënyrë praktike apo thua simbolizon se vrapim pas së dunjave duk në llogaritë ahiretit, duke humbur ahiretin është dështim edhe dhunja e ahiretit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 Ja nuk bën u nuk bën, nuk bën. To zbot çorap atë si po, vësimë çorap atë. Subhanallahu. Atë, është emaneti i babës. Atë hoxha i mën që e kuftoi, insistimi i tyre dhe emaneti i babës, disi i dëshimt. Pse ky njerëz? Atë duhet të njohë të dhe hoxha historinë e këtij babait, se qeni që falën xhami. Fa a dinë përfarë u ka thënë për çorap? Jo pse duan çorap atë.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 pas taj subhanallah, arafati dhe mine, atje rrinë haqiderët, në mine rrinë 20 e gjysë, 30 rrinë mina. Arafati gjysë më dite. Tje e këpare arafatët. Po të shkash në arafati është haqit, nuk mund të cëndërshë gjysë më ure. Ska zësh, këtiri, e pa banuar. Për një dit, bëhet metropol i madhë. 3 milion banuar bëhet për një dit vetëm. Metropol 3 milionë banorim ledhë për një gjysë më dite. Kërët mision të saktuar ata dhe këthejë. Kështohet dunjaja. Sheshtë satë njerët të grumulluar, vrapana e atje e gjyë kërshë. Kërët misioni dhe nërgohet nërgohet. Dhe nëbetet dunjaja e zbrazët si kërse nëbetit arafatit zbrazët. A në kërësha është arafatit si pas zbrazët mas në mas të akshamit të kujton ty se kështë zbraz më zëllit për pasaj më poshtë. Një, të gani përbanuar, i shkret, i shkretin, s'ko asë gjënë të. Asë gjithë s'ko në të. Të gjithë e em të improvizuar, a dyqan të improvizuar. Kasaj s'kurët nuk dërtona, dyqan se s'kojle vërdi. Gjus më dite. Banuat me miliona, për një këtë aktuar, shkujnë e tjapë. Ta kujtoni ahireti. Ta kujtoni pasaj gjitha kështë, grumbulli i madhë i n apo sigurisht e ceka dalën para Allahut o xhall. Dhenin e llogarisë të gjithë të barabart para Allahut o xhall. Dhe nuk dallohet as i varfrë, as i pasur, as porositari, as kur çdo kush, kush bart me vetë punën ti, ti, ti, ti e tij. Bart me vetë brengjet e tij, bart me vetë gjunohet e tij, bart me vetë aktivitetin e tij të çfarë ka bërë. Dhe brengën e madhe, çfarë do të bëhet tash me të? Dhe kështu në Xhidir dhe në Rafat. Çfarë do të bëhet sot me ne?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 A gjërojmë, dhe brengë ashtë të përbarkët, falje e më katëve. Dhe e një të brengë në shëqëranë ditë në gjëkimit. Nuk je më interesua për asë këmë, asë për asëgjë, asë për asë një punë, asë për një suksesetër, për asëgjë nuk je interesuar. Interesimi është vetëm i otëse, a do i shpëtoj këti zërë që da gëltit, dhe a do të arri që Allahut më falë e ta gëzoj në derin e hyres në gjënatë. Të bindur në um, dhe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 Për qëtuar du është ka gjutë ngrësh këtu, kush zime të pale vajshme. Hajnë në të regonë se shë ka mund të qëtuar po? të dhe kështo. Apo? Dhe qështë i lumë tërë? Gjithjen të lumë tërë atje. Shkojnë e mos dharife. Te edinë shumë mire, apo? Qillë të hapur? Në qillë të hapur, dhe në tokë të shtruar. Pa, pa dushek, pa asgjë. Flenë, knaxët, me shumë njëtë që kam beseduar. Edhe vetë, valahi, kë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 Wallahi po shkosh në në muzdarife ku nuk ka kushte, e ti thuash ato njerëzve apo larguajmë nga muzdarife atë vendosim në një hotel diku më madh, nuk pranan. Ja jam këtu i kënaqur, këtu duhet të jam. Thuani ajjum mos shkona në Arafat. Është vap, ski këtu. Ja rri këtu në hotel të njër, një orë aty ndërkohë tani më pas uje ku do të çfarë. Nuk rrin. Vetëm po ta lidhësh. Kjo a lidhon në dëshpërim apo në gëzim? Në gëzim. Gëzim i madh, është i kënaqur. Atë nëse si im plitën me Ballon d'Or Leola dhe qëllimi është ajtit të gnoçer, wallahi pastaj. Patëm buk nuk patëm buk. Patëm shtrat nuk patëm shtrat. Patëm mat nuk patëm mat në kamerancëshme. Ja se qëllimi im është vetëm që Allahu të të gnoçë me mua. Kufla e pastaj, çfarë bëj nuk e kam gjalëm. Pra e ka thënë një gladiator, "Këfrik Allahun, pastaj shtriu ku të dush." Subhanallahu. Pastaj shtriu ku të, të dush. Sërancim ku i. Po më kusht këfrik Allahun asgjë. Dhe ne apo jetojmë të ndot që han ushqim shpejt, të ndot që nuk kanë kualitet, të ndot që nuk flan në pozicionin e duhur, megjithatë i knoqur. Da e mund ti etosh. Prandaj ata që do të shkojë et për mua. Në ka çfarë, nuk e kam standard në këtë, i themi se shiko aq jetëre tkith optimizëm për jetë. Shiko jetën e tyne që ata jetojnë tkith optimizëm për jetë. Dhe kuptojë se kanë njerëz që vazhdojnë të jetojnë ashtot. Derin fundën e ngzuar. Ne hapin shpresë për jetë, optimizëm për vardhuar, fuqi për të ecur drejt Allahut, azhën pa kushte. Kushti kryesor është krenësia e ti. tij, Tjera të tjerat mbeten relative, vetëm parancës me parnem. Por kjo është kjo teori praktikisht tash shihet me syton në haxh. Në minutat e fundit ngjeli të pyetja e fundit thotë, në gjithmonë ke folën në mesh e kaluar dhe ka qenë prej atyre qëllumë i kryesetoreve, bërë robë original. Bërë Vë vërëdë një robë i mirë i kryusit tëndë original. Hadgjësh mundësia ideale për qenë një robë original. Kështë për të përndatë. Qëka në nënkupton tjesë robë original? E Allahut Azogel. Nënkupton që ta kuptash se azgjët ti nuk je. E tërë ashtë e Allahut Azogel. Ti je pronë e ti dhe ze ti në kiazi. Ai thua dhëj, ai të drejton, ai të, të, të mson e jote ti përulesh. Por duke qëndirë në kësaj rrugë, duke gzuar një autoritet, një respekt, duke gzuar në një eh pas situatës aktuar apo rrezikohet kjo rovni. Ka si ftonë njeriu të ndini lloj pavarësie. Un kam un bëj un pyetem un dëgjoj un un, apo kjo un është në lufth vërhur me të qëndër mbi Allah atë sjell. Andaj në hax e shumë si ka thënë nuk leu ta kesh kët, nuk bën kët, nuk ësh kjo, nuk e kët me vete asgjë. I ramë e Allahut asgjë. Për të qenë se nëse dën Allahu më ta fal, turr çka është atje. Dhe ka shkuar. Andaj vetimi me është shumë të, të haxhit, që mendon se do të lasim për to në vazhdimsi e qjesën e pa të qendërt robi i Allahut asgjë. Nuk të pyet. Për shembull atë ëë uh, ne çu pse bëjm anketë haxhilirit. Për shembull, a çilin ditë pokëndesh me Dom Raafat do të bëhet kaos apo nuk i Tho, e pyet? Sot dita e 9 dhul hexës. Nuk dole ka kë an hax. Tësi rrap vrapon. Pra pun se Zotniu ka ndotë të më dal. Allahu thot masa akşamet nuk çëndrohet më në Raafat. Apo po ka vlerë masa akşamet largojmë në Zelifa. Po isha qto rahat e kam gjetur një vend rat po. Largou Gjithë këto lëvizje, bartje nga vendi në vend, veprimet e caktuara, të gjitha këto janë shpesh herë në kundërshtim me komoditetin, me rastin me çipin tët. Andaj çdo lëvizje e ha djot thënë gjon e ti. Dhe duke thyr duke thyr këtë ego, apo i kthehet origjinalitetit, duke u bërë robi Allahut origjinal. Dhe ne këtu po e shohim kët. Kë po thashë ju gjithë kët film që po ngjon, po e shohim me syton. A nuk duhet të përfitoj. A duheshse po. Shikoa aty ai. Thash "Po, na kë ja e një akë njerëj. Ky këtu ka çfarë pallati Kojaku?" Më jepni sa. A rob. Sa zoti këtu duhet vijti aty. Po deshet pranojn, pranohesh këtu duhet vijsh. Se ti ke mundsi të vijsh. Nuk pranoj të më të më thësh nga këtu, nuk pranoj. Këtu do të pranoj. Sa si pranojn? Ana ti e shërtuturit, ti e rubi, nëse ajë zoti. Dhe thash "Kë shfaqet në shumë veprime naç"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 është e dobishme nga se na vëdison para se të vijë një braktisë që nuk ka opsit për, për vëdësim pastaj kur braktisa sigurisht që i si ka marrë të gjitha do të marr azimutën tënde por sepse si pasqë sa i mundsi e vëdësimit është zero Allahu te lutet. Ah thuaj Allahu. Allahun e di kush e pjesa e parë. Besoj që kemar kuptimet e këtij udhëtimi për çdo nënë pjesë atyre vlezave 880 që kanë qosur deri në 2000 nga gjithë trrojt shqiptarë.